«П'ять. На півдорозі до кімнати зборів я зрозумів, наскільки кепсько виглядає, тож пробрався у лаунж для молодшого командного складу. Капралка Мехемаха швидко розчісувалася. «Вільяме, що з тобою сталося?» «Нічого. Я відкрив кран і поглянув на себе в дзеркало. Все обличчя і туніка було вкрите засохлою кров'ю. «Це Мері Гей, капрал Поттер. Її костюм, ну, очевидно, зморщився. «Мертва?» Ні, серйозно поранена. Її направили в хірургію. Не гарячою водою. Ти лиш плями наставиш. Ой, вірно. Гарячою я умився, і руки протеру взявшись за тоніку холодною. Твій загін лише двома відсіками далі від еге ж? Так. Ти бачила, що сталося? Ні, так. Не тоді, коли це трапилося. Лише тепер я помітив, що вона плаче. Великі сльози котилися її щуками на груди. Голос вона контролювала, але волосся збирала занадто різко. «Там страшне!» Я підійшов і поклав руку на плече. «Не торкайся мене!» Вибухнула вона і відкинула мою руку гребінцем. «Пробач! Ходімо!» В люкові, що вів до прови, вона легенько торкнулася мого плеча. «Вільяме!» Вона з викликом подивилася на мене. «Я просто рада, що це не я. Ти розумієш? Лиш так на це можна дивитися!» Я розумів, та не знав, чи вірю їй. «Дуже коротко підведу підсумок!» Каперанг почав стислим голосом. «Просто через те, що ми дуже мало знаємо. Десь секунд за десять після знищення ворожого корабля два об'єкта, два дуже маленьких об'єкта, зіткнулися з річницею в Міделі. Згідно висновків, поза як вони не були виявлені, а чутливість нашої апаратури відома, ми виявили, що об'єкти рухалися майже на дев'ять десятих швидкості світла». До речі, якщо вже говорити точніше, то їх вектор прискорення нормалі по координатам аніверсарі був більшим за дев'ять десятих швидкості світла. Вони прослазнули повз, відхиляючи поля. Коли аніверсарі рухається з релітвійською швидкістю, то в неї передбачена генерація двох дуже потужних електромагнітних полів. Одне концентрується за 5000 тисяч кілометрів, а друге – за 10000. тисяч. Обоє по лінії руху судна. Ці поля підтримувалися завдяки ефекту прямоточного реактивного руху, коли енергія накопичувалася завдяки міжзирковому газу, крізь який ми проходили. Будь-що велике настільки, щоб турбуватися про зіткнення з ним, ага-ага, будь-що достатньо велике для того, щоб його можна було розгледіти у потужне збільшувальне скло, проходила крізь перше поле і отримувала дуже великий негативний заряд по всій поверхні. Коли вона потрапляла в інше поле, то просто виштовхувалася в бік. Якщо об'єкт був завеликим для відштовхування, то ми його детектували здалеко і просто робили маневру ухилення. Мені не варто наголошувати на тому, наскільки така зброя є грізною. Коли відбулося зіткнення, наша швидкість відносно ворога була такою, що корабель проходив відстань рівно своєї довжині за десятичну долю секунди. До того ж, ми шарпалися з боку в бік із постійно зміненим вектором прискорення. Отже, об'єкти мали бути керованими, а не націленими. І система керування була автоматичною, бо на той час жодного тварянця в живих не лишилося. І все це за розміром не більше невеличкого камінчика. Більшість з вас замолоді, аби пам'ятати термін «футурошок». Свого часу, у 70-ті, деякі вчені відчували, що науково-технологічний прогрес виявився настільки стрімким, що люди, прості люди, не могли з ним споравитися, що вони не встигали звикнути до теперішнього, як надійшло майбутнє. Вчений на ім'я Тофлер для опису цієї ситуації створив термін «футурошок». А Каперанг міг виглядати досить таки повченому. Ми застрягли у ситуації, яка відтворює цей шкільний концепт, і в результаті отримали катастрофу. Трагедію. І як ми вже обговорювали це на минулих зборах, без жодного шансу на її упередження. Релятивізм затримав нас у минулому ворога. Релятивізм приніс їх з майбутнього. І єдина наша надія на те, що наступного разу ситуація буде зворотньою. Все, що ми можемо зробити, аби цьому заразити – спробувати повернутися на Старгейт, а потім на Землю, де спеціалістам з огляду на характер уражень можливо вдасться дедуктувати щось, якийсь тип протидії. Тепер ми можемо атакувати туріанську портальну планету з космосу і, можливо, знищити базу без застосування вас, піхото. Та я вважаю, що це занадто ризиковано. Нас можуть... Збити тим самим, чим поцілили сьогодні, і тоді не буде повернення на Старгейт із тим, що я вважаю життєво необхідною інформацією. Ми можемо і дрон відправити з детальними поясненнями наших висновків щодо нової зброї. Але це не замінить огляду корабля. Тож збройні сили опиняться ще далі у минулому, технологічному минулому. Відповідно, ми прокладемо курс довкола Йод-4, так, аби тримати колапсар якмога довше між нами і ворожою базою. Ми уникатимемо контакту з противником і повернемося на Старгейт так швидко, як зможемо. Важко повірити, але Каперанг сів і почав масажувати скроні. Ви всі, як мінімум, командири загонів. Більшість з вас мають позитивні відгуки про бойові здібності у особових справах. І я сподіваюся, що дехто з вас повернеться до армії після того, як ваші два роки спливуть. Тих, хто пристануть, можливо, підвищать до лейтенантів і призначать справжніми командирами. Із цими людьми я хотів би пару хвилин поспілкуватися не в ролі вашого... одного з ваших командирів, а просто як старший офіцер і порадник. Дехто не в змозі прийняти командирське рішення просто по наявній тактичній ситуації і рушити уперед по курсу максимального ураження ворога з мінімальною кількістю вбитих і матеріальних втрат. Сучасна зброя стає занадто складною, особливо за останні сторіччя. Війни виграються не простими серіями перемог у боях, але складними взаємодіями між військовою перемогою, економічним тиском, логістикою, доступом до інформації ворога. Десятками, в прямому сенсі, десятками факторів. Я слухав це та єдиною думкою, що пробилася до мого мозку, була наступна. Життя третини наших друзів було забрано менше години тому, а він сидить тут і проводить лекцію по мілітарній теорії. Отже, іноді вам треба відкинути бій, аби перемогти в війні. Саме так ми і вчинимо. Це непросте рішення. Фактично, це було найтяжчим рішенням у моїй військовій кар'єрі. Тому що на поверхні це може розглядатися як буягуство. Логістичний комп'ютер давав нам 62-відсотковий шанс на успіх знищення ворожої бази. На жаль, в певних сценаріях, які ведуть до успіху, ми маємо лише 30-відсотковий шанс вціліти, включаючи варіант зіткнення з портальною планетою на швидкості світла. Боже святий, я сподіваюся, ніхто з вас ніколи не опиниться перед таким вибором. Коли ми повернемося на Старгейт, я, скоріше за все, опинюся під трибуналом за боягуство на полі бою. Але я щиро вірю в те, що дані, отримані від аналізу пошкоджень аниверсарі, більш важливі за конкретно цієї бази туріанців. Він випрямив спину. Більше важлива за кар'єру одного солдата. Я змушений був придушити сміх. Звісно, боягузтво не має нічого спільного з його рішенням. Звісно, в нього немає нічого настільки примітивного і не військового, як воля до життя. Експлуатаційна команда вирішила залатати чималу пробої на борті судна і підняти тиск у цій секції. Решту дня ми провели прибираючи ті приміщення. Звісно, ні скилочки не торкаючись безцінних доказів, заради яких каперанг побажав розплатитися кар'єрою. Найважче було викинути тіла. Хоча вони і були ще так сяк, крім того, у якого вибухнув костюм. Я зайшов до кубрика Естель наступного дня, одразу після того, як вона звільнилася з вахти. «Я не бачу жодних причин, за якими ти мав би її побачити зараз». Лікарка сьорбала коктейлі з етилового спірту, лимонної кислоти, води і краплі ефіру, який віддалено нагадував арому помаранжа. «Її життя вже поза небезпекою?» «Ще хоча б пару тижнів. Дозволь пояснити». Вона відставила питво і сперла підборіді на переплетені пальці. За звичайних умов, такий тип пошкоджень був би звичною рутиною. Замінивши втрачену кров, ми просто внесли б в черевну порожнину трохи магічного порошку і замазали б рану. За пару днів вона би вже тут тупцювала. Проте є ускладнення. До цього моменту ще нікого не було поранено у протиперевантажувальних костюмах. Хоч ми і не бачимо ніяких особливостей, та ще декілька днів поспостерігаємо за її внутрішніми органами. Ще ми дуже турбуємося за перитоніт. Ти ж знаєш, що таке перитоніт? Так, загалом. Бо частина її кішківника тріснула під тиском. Ми не хочемо обмежуватися звичною профілактикою, тому що більша частина забруднення опинилася в червні під тиском. Задля безпеки ми там все простерилізували, в тому числі кішківник, починаючи з 12 палою. Це означає, звісно, повну заміну мікрофлори спеціально заготовленою культурою. Все ще стандартна процедура, хоч її не застосовують при таких серйозних ураженнях. Зрозумів, але мене трохи занудило. Схоже, що лікарі не розуміють, що більшість з нас не бажають уявляти себе немов рухливі бішки зі шкіри, заповнені непристойним слизом. Це сама при собі причина не відвідувати її декілька днів. Заміна кишкової флори справляє досить жорстокий ефект на травну систему. Жодної небезпеки, адже вона під наглядом. Хоча й втомлена, і стурбована. Навіть з усім цим вона була б у повній безпеці, якщо мова йшла про перебування в клітці. Але ми постійно гальмуємо з більшим, ніж 1G прискоренням, і її внутрішні органи постійно труси. Ти також маєш розуміти, що якщо нам доведеться маневрувати при прибільше, ніж 2G, вона помре. Та ж ми маємо йти більш, ніж на двох для фінального наближення. Що ж? Та знаю, я знаю. Але до цього ще пару тижнів. До того часу ми її підлатаємо. Вільяме, подивісь правді у вічі. Це взагалі чудо, що її до хірургії довезли. Тож є немаленький шанс, що до землі вона не дотягне. Це прикро, бо ж вона особлива людина, особлива для тебе, можливо. Але в нас так багато загиблих було. Тобі треба призвичаєтись, звикнути. Я зробив довгий ковток з моєї склянки, де було все те саме за виключенням лимонної кислоти. А ти загартувалася? Можливо, ні. Просто реалістка. Є таке відчуття, що нам ще через багато смертей і жалю доведеться пройти. Але не мені. Як тільки ми опинимось на Старгейті, я одразу штатський. Не будь таким впевненим, заялоджений аргумент. Ці клоуни, що загарбали нас на два роки, льогко можуть перетворити їх на чотири або... Чи на шість, чи на двадцять, чи пожиттєво. Але вони так не вчинять, бо буде бунт. Я не впевнена. Якщо їм до снаги змусити нас вбивати за сигналом, то вони в змозі зробити з нами майже будь-що. Перепризвати. Це пригасило мій жар. Трохи згодом ми спробували зайнятися любов'ю, але обом нам було багато про що подумати. Вперше провідати Мері мені вдалося за тиждень. Була вона блідою, втратила багато ваги і здавалося не зовсім тойво. Док Вільсон, проте, запевнив мене, що це просто наслідки лікування. Жодних ознак ураження мозку не було. Дівчина все ще лишалася в ліжку і харчувалася через трубку. Мене почав сильно допікати календар. Щодня ознаки одужання були все більш очевидними, але якщо лишатиметься в ліжку на момент, коли ми мусимо здійснити колапсарний стрибок, шансів в неї не буде. Жодних гарантій від ДОКа чи Естель не малося, за їх словами, все залежало від здатності Мері Гей відновлюватися. За день до прискорення її було поміщено до протиперевантажувального крісла Естель в санчастині. Там потер полегшало, годувати почали через рот, але вирушитися самостійно все ще не могла, не під подвійною вагою. Я знову її перевідав. Чула про нову зміну курсу? Нам треба пройти через Алев 9 аби повернутися назад до ТЕТ-38. Плюс чотири місяці у цій кляті, гарні. але й плюс шість років бойових виплат, коли ми повернемося на землю. Це добре. Як тільки подумаю про всі ці штуки, які. Вільяме, я дозволив собі закрити тему, ніколи не міг вішати локшину на вуха. Не треба цих соплів з цукром. Трави краще про вакуумне зварювання, про твоє дитинство, будь-що. Лиш не чеши мені щодо повернення на землю. Вона повернулася до стіни. Я чула, що лікарі кажуть в коридорі якось вранці, коли вважали, що я сплю. Воно лише підтверджує те, що я і так знала. Те, про що всі мовчать. Отже, ти народився в Нью-Мексико в 1975 році. Що тоді? Ти там в Нью-Мексико і лишився? Коли тебе в школу відправили? Друзі були, чи був занадто розумний ти типу по мене? У скільки років тебе вперше вигнали? Отакі-то От незручні теравини. Під час переливання з пустого в порожнє мене осяяло. Тож, попрощавшись з Мерігей, я попрямував до доктора Вільсона. Шансів у неї 50-50, але і це досить умовно. Ніяка з опублікованих статей насправді не підходить. Проте нелишній буде зауважити, що чим менше прискорення їй доведеться перенести, тим більше шансів на виживання. Звісно, воно того варте. Капітан буде йти так, як може, проте менше 5-6G не обіцяє. Але і цього може стати забагато. Ми не дізнаємось, поки не закінчиться. Я з нетерплячістю кивнув. Але мені здається, є варіант, як піддати її меншому прискоренню, аніж решта з нас. Якщо ви винайшли протиперевантажувальне поле, з посміхом мовив він, поспішайте запатентувати. Зможете продати за кругленьку та ні, доку, за звичайних умов вона ніц не варте. Наші оболонки краще працюють, але принцип дії схожий. Поясніть все одно. Ми помістимо у оболонку і заповнимо Чекай, чекай. Абсолютно не варіант. Погано припасована оболонка і стала причиною того, що і сталося. А цього разу їй взагалі доведеться користатися чужою. Знаю лікарю, зачекайте. Дозвольте пояснити. Не треба, щоб він пасував ідеально так довго, поки працюватиме система життєзабезпечення. Її оболонка не матиме внутрішнього тиску. Їй це не потрібно, бо вона не буде знаходитись під дією цих тисяч кіл на сантиметр квадратний рідини ззовні. Я не впевнений, що розумію до кінця. Це просто пристосування до... Ну, ви ж вчили фізику, чи не так? Трохи, в медичному вузі. Кріпко дошкуляла, майже як латина. Ви пам'ятаєте принципи еквівалентності? Назва здається знайомою. Щось старе не релятивистики, геш? Ага, це просто відсутність різниці між перебуванням в гравітаційному полі або ж в відповідних межах прискорення. Тобто, якщо аніверсарі жме під 5G, ефект буде такий самий, як від сидіння на п'ятій точці на поверхні планети з тяжінням 5G. Це ж очевидно. Десь таки це означає, що ми не здатні на борту провести експеримент, який продемонструє нам, чи ви на планети сидите, чи прискорюєтесь. Звісно, здатні. Варто лише двигуни вимкнути і... Або поглянути ззовні, звісно. Я мав на увазі ізольований такий експеримент, що проводиться в лабораторних умовах. Ну, нехай. Приймається. Отже... Вам же відомі закони Архімеда? Звісно. Підробна корона. Це мені більше всього у й подобається. Вони роблять щось серйозне зі звичними речами, але коли розкласти на деталі... Закон Архімеда каже, на будь-яке тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі, витисненої даним тілом рідини. Логічно, так. І це працює незалежно від того, який тип гравітації чи прискорення діє. Якщо корабель мчить при 5G, вода важить так само у 5 разів більше за просту воду при ординарній силі тяжіння. Звісно. Отже, якщо ви помістите когось всередину бака з водою, то навіть якщо вона буде невагомою, то все одно матиме вагу, якщо корабель даватиме п'ятикратне прискорення. Чекай, я до Петров, але ж так воно не працюватиме. Чому ні? Я ледь стримувався, щоб не бовкнути, мовляв, не відволікайтеся від своїх пігулок та стетоскопів і дайте мені все залагодити, але клепки вистачило такого не утнути. Що станеться, якщо ви опустите гайковий ключ у підводному човні? «У підводному човні?» Еге, на ньому теж діє Архмедова, Ова! Ти правий, господи! Я не додумався до цього!» «Ключ так само впаде на палубу, немов човен не є невагомим!» Він дивився в нікуди, постукуючи олівцем по столу. «Те, що ти описав, схоже за методою утримання пацієнтів з ушкодженнями шкіри, наприклад, опіками, на землі. Але для внутрішніх органів вона не створює жодної підтримки, на відміну від оболонки. Тож для Мерігей це не стане в нагоді». Пробачте, що витратив ваш час. Я підвівся, аби вийти. Зачекай хвилинку. Ми, можливо, використаємо твою ідею частково. Тобто? Я теж не подумав. Звісно, штатний варіант застосування оболонок для Марі Гей не розглядається. Мені про це не хотілося думати. Знадобиться дуже серйозне гіпнотичне навіювання, аби лягти туди і отримати насичений киснем флюорокарбон у всі природні і одну штучну пустоту тіла. Я налапив штуцер, вживлений під тазом. Так, це очевидно. Це розірве її. Ну, тобто низький тиск. Так і є. Нам не потрібно сотні атмосфер, аби захистити її від 5G при прискоренні попрямі. Це лише для маневрів і ухилення. Я маю переговорити з сервісним. Спускайся до свого відділення. Його ми і використаємо. Там зустрінешся з Далтоном. За п'ять хвилин до входу в поле я почав процедуру заповнення рідиною. В оболонках були лише ми з Марігей. Власне, моя присутність була необов'язковою, адже наповнення і злив можна було контролювати з центру керування. Але мати дублювання систем завжди безпечніше. До того ж, я і сам хотів там бути. Все пройшло не так вже й погано. Жодних з цих карколомних почуттів неначе потрапив під прес. Тебе раптом наповнюють рідиною із запахом пластику. Вам ніколи не відчути першого моменту, коли вона починає заповнювати повітря в легенях. Потім легеньке прискорення, і потім ви знову дихаєте повітрям, чекаючи виходу з оболонки. Потім від'єднуєтесь, розстібаєтесь і вилазите. Оболонка Поттер була пустою. Я підійшов і побачив кров. В неї відкрилася кровотеча. Голос лікаря звучав глухо. Очі мені пекло, я повернувся і побачив, як він підпирає одвірок вбудованої шафи. Він безпредметно жахливо посміхався. Як і очікувалося. Лікар гар не потурбується про це. Вона буде в повному порядку.